til det her YouTube. Bismillah. i dag torsdag den 15. januar 2024, vi har med serien at gøre 50 fejl i at i at gøre. En af ham, der er det la med døren, er stadig en af behæverne, der føder hårdt, er stadig min og behæverne, der og min showro, det er yahdi fusiner. Og min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 og الأمور فإن وجوده وهو على كل شيء أما إسلام Islam. Vi mangler faktisk ikke så meget for at afslutte den her Og som afslutningsvis har jeg også nogle ting, jeg skal lige tilføje som en afslutning på den her sag. og inshallah når vi er færdige med den sag, så går vi i gang med at have en helt sag angående al-madakhir eller generelt ikke kun madakhirer, det er den, den, den salafi eller den moderne salafister hvor jeg går i dybden angående dem og hvad er der for den ahaq og hvad er der for den abadl men vi er nødt frem til sidst til nummer 45. afra. Bæj'u jild al-Udhiyya. Der er nogen, når vi har lovet, Allah subhanahu wa ta'ala, at de vil gerne... At de vil gerne... Jeg ved ikke, om jeg har gjort det rigtigt, du har været Jeg har prøvet. Har I gjort det rigtigt? Kan jeg ikke deltage, står der? Jeg ved der er nogle mennesker, de, når de har lovet Allah at slagte Og de gør det også, men de begynder at sælge, hvad de ejer Og de tilhører kun Allah subhanahu wa ta'ala Den her skin Det hedder skin af den slagtning af lam eller lignende Der må ikke sælges Og det er derfor siger sig s.a.w من باع جلد أضحيته فلا أضحيت له خمسة مسلية سين أضحية سأسأل لي سبحان أسليك أسلقته الإمام النووي على رحمة الله هنسيه ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدي ولا الأضحية ولا شيئا من أجزائها دي اكتلت نود نور أسلقته وديك دين أبوص مذهب من محمد صلى الله عليه وسلم حصلت إن ستعي إسان دهده Intet fra det her, som du har lovet Allah slagte, at du sælger den. Og det er intet. Punkt nummer 46, at de færre beriger også sender en hijerie. Mange muslimer siger, okay, Kufar, de har nytår, så må vi lave et nytår for os. Og nytår er på hijri. Så kigger man og siger, når no, Kufar no, no, har et nytår, så skal vi selv have et nytår. Det er sjovt nok, at vi elsker at følge kuffar i alt, hvad de foretager sig. For eksempel, ofte i gamle dage, i bryllabar, muslimerne har al hænder. Så laver man hinna til kvinder, og så laver man et eller andet. Det keder, hvor pigerne og vennerne samles og holder man et eller andet, for de kalder det hender, de kalder det fest, de kalder det, de kalder det hvad du vil Det er kun pigerne Og så bagefter, så laver man en bryllup. Det er bare, hvad folk foretager sig Og så kan man sige, ja, men nu er der alle mulige opdægtede ting, man skal gøre at brolloop Og det her, det er ikke noget, som er en del af islamiske principper at følge Ligesom, der er en, hun siger, Cheikh, er det til at lave baby shower? Jeg sagde til hende, baby er noget, som guffar har startet, og så spørger jeg, hvad så, hvis der kommer en og siger, dig er som ligesom oppustet mad og dig en, og give en til dit barn? Det er nummer 1. Nummer 2. Hvad så, hvis en fødsel, eller under fødsel, du mister barnet? Hvad så? Du har fejret noget, der ikke er kommet ud. Og det er derfor, at en muslim skal beskytte sig selv og sin egen familie. Og det her, hvad guffar kan finde på og dele og alt muligt, før tingene sker, og det er sket, hvor vedkommende har lavet en fest, og det kalder det uh, babyshower, og jeg ved ikke hvad, og så lige under fødslen, så bliver barnet født død, hars færdigstud. Lad med at adoptere, hvad kufar kommer med til jer Og slug det som om uh, Så er der nogen der siger til mig, chef, er det tilladt at, at, at lave bolderabben? <laughs> bolderabben er lavet, hvor Mændene og kvinderne er kuffar De laver alle de ting, som er haram, før de starter på en forbinding at mennene, de render rundt og laver masser haram, nogle af dem laver zinah alayyadu billah og mange kvinder, de laver også zinah og bedrivelser af hår, fordi dagen efter de skal giftes så slutter de, man kalder deres haram kriterer og foregår med druk og lignende så er der nogen som siger, at sjejh, det til at lave bolde af dem, det er meget hyggeligt at se ja, sjejh, frygter Allah Frygt Allah med, at ifølge al-Jahud og al på deres perspektiver og hvad de ønsker at sluge ud af dig. Og du vil gerne eftervise kufar at du er ligesom dem. Mange muslimer vil gerne vise kufar at de er ens. Og Allah siger til muslimen se til dem, قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا det er det, er, om den her aya eksisterer ikke i deres øh, overbord, Og det er faktisk farligt. Så her kan man sige at Muslimerne har adopteret noget, der hedder at fejre øh, det nye år hos de øh, islamiske øh, år Og så siger vi, hvorfor skal vi det? Fordi de har noget, så skal vi også have noget Ligesom kineserne har et nyt år, så skal vi også have noget Og jahud har et nyt år, så skal vi også have noget det behøver vi ikke Vi skal ikke følge nogen Og vi skal heller ikke bestræbe os for At vi skal følge nogen som helst overhovedet Angående deres øh, fejring Fordi vi har det store i, Og vi har hver fredag Det er også en Eid Det er også en Eid. Hvorfor lægger du ikke en fejring om fredag? Hvorfor fejrer du ikke fredag sammen med din familie og dem du elsker? Inviter dem til mad, udfører masser af ting med dine børn Hvis du elsker dine børn så meget, så kan du også fejre noget der Og det er derfor en muslim, som er gudfrygtig, har disse ariyat, gør det til at være de som du gør Muslimerne har adopteret sender i hijriya som om, den her dag er Eid og det er det Der er ikke noget riget Udover hvad Mohammed s.a.v. har erklæret for at i. Det er det store og det lille rig og bare freder for os i. Når man ser al-ihtifal bi mavalid al awliya At man fejrer mawalid det betyder fødsel af dem som blev født al-avliya. Al-avli, det stammer eller har en afstamning. Al-avli i det normale perspektiv er en sheikh. I de store hussofister er en, der er tæt ved Allah, som hedder Wali Og ham der, som de kalder Wali, er at en person, som har uh, ligesom rettigheder over Allah, og Allah har retligheder over ham Og man kan godt se, at ingen af sahabene havde det her Hver Abu Bakr, eller Umar, eller Uthman, eller Ali, eller Talha, eller Zubair. Ila ibn Umar, illa al Diawi, og aye illa al Dim, som blev kaldt de ti mubajshirina Janna Jannah, de er hafte sam. Min bibel at Muhammad Sallallahu Alaihi عليه say sagde i Hadith-syge, "Xyirul Nasi qarni, for man, derinde jalouser dem, den bedste, de er min tid, og de efterkommer. De Tabiin taberine, og taberine, taberine, etc." Og hernede kan man sige, at man skal fejre deres fødselsdage, eller hvornår de blev født, disse folk. Det her det er ikke en del af dine. Og Allah subhanahu wa ta'ala har ikke sagt til os, hvem er vali og hvem er gawal. Og som man ved, enhver person, hvor der ikke kommer en nas, en tekst af Mohammed som siger til os, دان بسون أعي جنة أكن أدان بسون أعي جنة إلا دان بسون أعي إن ساكا بيك أنا كن إن. الله سبحانه وتعالى سياتي سين بخوفي محمد صلى الله عليه وسلم أطلح في الجنة سرين أنا كن في الجنة og det tror vi på, fordi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han siger, det. men for eksempel med hensyn til martyr, med hensyn til folk, der dør, så kan man håbe, så altså se Inshallah det er fordi det er Allah, der bestemmer, det er Allah, der afgør, det er Allah, Subhanahu wa ta'ala, der sætter, hvor folk skal hen, ikke os. Og det skal man. At fejre det af det her shiur, eller ledere, eller, eller andet deres fordi ligesom uh, der er maulid al-imam al-dusui, så fejrer det maulid imam et eller andet. Det her, det er ikke de islamiske perspektiver, som vi har lært af Muhammad s.a.v., som vi skal udøve. Tværtimod, vi skal udøve det, som Allah har bedt os om. Nummer 48, Al-Ingiral, hvis jeg er til Al-Azidhar, ansætter til venner, at man besøger vennerne i stedet for at besøge den nærmeste af familie. Og det er faktisk, det er så besværligt at se, at der mange, de vil hellere fejre Eid med deres venner i stedet for at fejre Eid med deres familie relationer. Og derfor, at vi kan se Allah subhanahu wa ta'ala, der han taler, er angående rahim rahim Det er selve binding, du har mellem dig og din familie Jerni, yani, din slægt øh, Din bånd Jeg yani, dig og dine børn yani, Der er nogen, der siger, åh, oh, hvorfor skal jeg være sammen med min kone og børn Og min mor og far og alt det der Jeg skal bare ud og hygge mig sammen med drenge så tager vi ud, så hygger vi, så kører vi rundt, så kan vi udføre masser af, af, af hændelser. Det er sjovere for os at fejre det her. Svaret er nej. Det er bedst, at du gør det sammen med din familie. Og det er derfor, at Allah sagde til Rahim, Man var og man Dem, som forbinder dig, dem har jeg forbundet. Og dem, som har delt dig, dem har jeg delt i stykker Og det er derfor, Allah, den der hadith er Qudsi Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala har lært os at altså, vi skal sætte en bro I yani, riget er det vigtigt for os, at vi samles som en familie Og bliver forbundet og rettet op på disse fejl, der skete i hele året for at redde en familie, jeg har i mig og dig som med bror, eller kvitter eller et eller andet. vi har haft et eller andet, så det er det bedst under Eid, at vi kan redde den den vej. Og det er derfor, man kan, man kan redde den på den måde, med hensyn til at komme og besøge din fætter, din kusine, din, din familiepræget, kom med lidt kage, kom med eller andet. kom, lad være med at komme med noget, bare besøg den eller hvis de på afstand tager telefonen tal med den øh, øh, sørg for at du som en individ er med til at åbne en vej mellem dig og dem Nr. 49 at fejre morsdag der er mange de er så glade i den her dag at de vil gerne fejre morsdag, det er faktisk sjovt at se for også nu mange muslimer hvor de husker deres mødre Og så fædrene Så det ikke bliver ked af det Så har de også lavet en farsdag. Ja, man kalder det plaster på sov Mors Er baseret på at Vi skal ligesom huske Vores mor komme i tanke om det De her travldag Har sørget for at man klemmer De ældre Så er det meget godt at vi kan fejre dem Køber en gave Eller lignende det er faktisk sjovt at se kuffare også nu, nu, nu om dagen muslimer, hvor der er nogen de kan finde på at i det muslimske lande øh, på grund af travlthed og alt det der og, og, og, og ikke have noget, så kan de finde på at smide deres fader og deres mødre i plejehjem og se hvad raver det mig. Hvorfor skal jeg tage mig af min øh, familie? Hvorfor skal jeg tage mig af min mor? Hvorfor skal jeg tage mig af, af, af, af min far? Øh, hvad har du mig? Jeg, øh, jeg er individ. Øh, jeg behøver ikke bestemme over dit nødaten. Kære ven, kære bror, kære søster. Først og fremmest. De her mennesker har været med til at skabe dig. Ja. Og den skabelse har været, hvor de har taget sig af dig hjulper dig hele vejen igen lige meget, hvor der har været af besværligheder du kan aldrig fjerne det, som din mor har været igen med hensyn til fødsel og at du har haft et barndom på din ene led eller den anden led, der har været hård, mobidelig, klam ulækker, øh, presset sæt det til side og tænk sådan der. Man tør kasjererne lære Allah og Allah Dem der efterlader noget til Allah, Allah giver dem noget der bedre. Menneskerne nu om dagen, der skal ikke særlig meget til, før de jamrer, bliver ked af det, skuffet. Ønsker dit når daten, så begynder man at stille uh, masser af spørgsmålstegn. Efter den her krise, der kom i Palæstina og specielt i Gaza, der vil jeg sige, hvad folk har af diverse problemer, der vil jeg sige, jeres problemer er ingenting. Kig på, hvordan vores brødre og søstre, både i filosofien og i studier, hvad de har været igennem. Hvilken test de har været. Nogle af dem, de har haft rigdom, og de bor i det. Og mens de sover, så kommer der vand og løfter dem op. Så de bliver våde, og de bliver beskidte. De har kun de der tøj, de har på. De har ikke andet. Deres fokus er overlevelse. Deres intention er, hvordan kan jeg komme videre? Så jeg ikke dør undervejs Så hvis du har et problem Så kig på nogle andre der har Nogle problemer Og nogle, nogle byrder Som er større end dig og mig Kig på Surias folk Kig på Palastellandensens folk Kig på Hvad folk har været igennem Undervejs I alle mulige land Og så kan du se at Dit problem er indtægt der er nogle mennesker, de har det sådan der ved at sige, Ja, sjej, jeg husker min mor, men hun har været ond mod mig. Hvis hun har rettet op på dig og satte dig på den rette vej, så har hun ikke været ond, tværtimod. Jamen, ja, sjej, min mor har gjort sådan og sådan, det er ligegyldigt, hvad din mor, hun er din mor. Og Allah beordrer dig til, at du skal hjælpe og være der og holde en eid for din mor ofte. Og lige meget hvordan du betragter din mor, hvordan du holder din mor, så er det bedst at du viser hende den bedste side. Og hvis din mor er gafet, så vis hende den bedste side af islam. Det vil jeg anbefale. En muslim fejrer sin mor og sin far hver dag, hvis de møder dem. Ved at vise dem respekt. At vise dem tolerance. At være der for dem og hjælpe dem. Og sørg for at du som en individ, at du elsker den Jamen jeg ser, at jeg kan ikke tilgive min far eller min mor Hvis dit hjerte er lavet af sten Og du, er, og du har en sten, stående for en hjerne op i dit hoved Så skal du ikke leve sammen med mennesker Så vil jeg anbefale dig At du går hen og bor ved siden af et træ for dig selv Og begraver dig livende Fordi Allah subhanahu wa ta'ala har lært os at Vi skal være tilgivende Og dig, du spørger Allah om tilgivelse Og du tør ikke engang gå hen og tilgive dem Som er nærmest Lad os nu antage, at de har lavet fejl Hvem er du? Hvem er du, at du skal stå og dømme dem? Kald os tilgive dem Og lad tingene læk hos Allah subhanahu wa ta'ala Måske med din tilgivelse Allah retleder dem Og de kommer på den bedste vis Stop med at være en, som elsker sig selv og ikke elsker Allah subhanahu wa ta'ala Elsker Allah højst så bliver du belødet højst Elsker du dig selv mere end du elsker Allah så har du tilrettet lagt dig selv som en goddomlig walayyadu billah fordi du vil følge al-hawah lysten og det er ydelæggende for os og for dig Eid al-abrar Eid al det betyder, at man fejrer en rigtig nummer 50 og den sidste her i den her serie. Uh, det er shahru shawwal, det vil sige næste måned. Uh, så kommer der noget, der hedder ryd, uh, uh, den åbne shawwal, det hedder eid al Hvor folk, uh, at uh, shawwal, undskyld, efter Ramadan, der kommer shawwal, den åbne shawwal, hvor man fester lige efter man holder i og så fester man og så den 8. så gør man det sådan der at man den her 8. del, og de kalder det Eid al-abrar og det her for at sige, at nu har vi fester en hel måned baseret på hadisen Muhammad Muhammed den samme ramadan og at ba'ahu min shawwal, siddal min shawwal dem der fejste ramadan og følger really med seks dæger Shawwal og så ligesom man har, huh? så so, fejrer man den ottende, det vil sige, første dag Shawwal og så først du seks dage og så dagen efter så so, den ottende holder du den her fest for dig og det her, det er ikke en del af islam og uh, det er islam sikker sier, den ottende Shawwal det er ikke en eid hverken for de gode eller for de dårlige <laughs> فجديه شيخ الإسلام فتيلاص رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله وأفسحه جنة الفردوس طيب كي أبغضى السسطة الإسلام سم أوسلوك نسبيس إذن هسي الله سبحانه وتعالى حسكت أس القرآن صورة الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون og i utonet og jeg, der Min er for kommer til at skrive den for dem, som er frygtig, betaler Zakat, og det er dem, som er trone på mine verser til dem, som følger Muhammed s.a.v., som er den analfabet Muhammed s.a.v. Analfabet er betyder, at han ikke kan lese eller skrive. Ødlige siger Allah fortsatnesvist i surat al araf for alledhine æmenu bihi, wa'azzaruhu, wa'nazaruhu, wa'attabauu al-noor, al-ladhi unzila ma'ahu, ula'ika humul muflihun. For alledhine æmenu til dem, som er fastruune, og hasaira ham, og har stået ved ham, og følger ham, og følger hans lyset, som er sendt med ham, eller Koranen og Sunnah, ula ikka <trykket> humul muflihun. Hvorfor kommer vi det her? Det er for at vise, at vi skal kalde for at følge Muhammad s.a.v., og at holde sig væk fra, at danne en fornyelse i islam. Amen. Fornyelse i islam er noget af de værste, der kan opstå, fordi Allah vil fjerne الله سبحانه وتعالى بالفيان ان سنه نرقما من بدعه الله سيئذليا في سوره الاعراف واتبعوه لعلكم تهتدون في الهم سيكبرت يذ اللي الله سوره ال عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قل سيتم الله سوف så vil Allah elske jer, og så vil Allah tilgive alle jeres sønner. Allah siger yderligere, ya I har ladet dine og, og, la anhu, og, antum og de Allah, og det er Allah, og Allah, og det er Allah, og Allah, og og det med Lad være med at vende ryggen til Qur'an og Når der er en der siger "Qal Allah og kale Rasul Så hold da begadet af det Ja eyyuhaladzina amanus tajibu lillahi Walil Rasuli Idha da'akum lima yuhyikum Og de fastruende Adel Allah og hans profet Når han kalder jer til det som får jer til livs Og hvad er det der bedre Der kan få os til livs end Qur'an og وما أَتَاكُمُ الرسول فخذوه وَمَنَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Det som Muhammed har givet jer, så tag imod det Og det som har advaret om at holde væk fra, så skal I gøre det Og en af de bedste anam hvor Allah taler til os Liv som du og jeg skal underkaste og liv efter det Og Allah siger, وَأَنَّ هَذَا min syrevej for at opnå mig, den er lige. For det bliver ufuldt. Owa, det bliver usubul. Lad være følge de afbøjede vej. Hvorfor? De afbøjede vej, de får dig til at falde masser af fejlagtigt. For at bare lade dig en instabil, så vil du falde i diverse fejlagtigheder. ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Det er det, som Allah subhanahu wa ta'ala har lovet, at I skal følge. Allah subhanahu wa ta'ala ønsker, at du og jeg og enhver individ skal stå i den her situation og følge den her vej, som Allah og hans profil har sagt. Men det skal være med de eksakte forståelse, er vores forgængere og de er hvem? De er første af ham til Sahaba, og tabi'in, og tabi'in, tabi'in. Ingen anden af dem. Til første omgang Allah siger, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ Pas på. Dem, som går i modsætning retning, hvor Allah har bedt dem om, så skal de frygte an tusibahum fitna a tahbilu ramta fitna tayyib aw musibahum adhab halin Ikkun kun kuntum fitna wa qurs man aw in wa adhab straf sam ah Allah siya fa in tanazaa'tum fi shay farduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wa al-yawm al-akhir is it true my idea in dialogue or is så siger Allah til os, hvis I er i tvivl تَنَزَعْتُمْ مُنَزَعًا mig og dig er i en dialog mig og dig er i en skænderi, mig og dig er uenig mig og dig, vi kan ikke komme til bunds med noget Så siger Allah, hvis der opstår den her form for the bail, diskussioner af hvert art så gå tilbage til Quran og Sunnah INKUN TUM DUKMINUNA tu BILLAHI WAL YAWMIL AKHIR Aha, det betyder, når et menneske står over for et andet menneske og siger til vedkommende Jeg vil anerkende, at hvis jeg har lavet vej, jeg vender tilbage til Rukharaan og sender så ser hvem der har ret Sådan et menneske skal bygge deres forhold og derfor vil jeg الله jer i den her ære. Vallah الله والرسول Allah i الله والرسول Ej غير ذلك من kalahullah i vores råd. Ej i den her i kalahullah i vores råd. Ej i den hadith رسول الله عليه وسلم لنا خط. Som makal. At Mohammed svarer الله عليه وسلم han lærer en linje på jorden, på sæden. Eller på jorden. Så makal, så so siger han, her Sabirullah til din retning. Hvad er det Mohammed lærer Mohammed taler til en med de sprog, og ofte der er nogle mennesker, de forstår Når du afbilder de der ting Der kan have en værdi Læg mærke til, er det fordi den her linje Er Allahs saraf al Nej, men for at fortælle I form man kalder tilnærmelsesvis af forståelse Som du og jeg kan forstå Han har lavet en lille linje Og så siger han Hada sabilullah -e Dajjep Det Ja, Allahs retten Dajjep, så siger han så laver han streger på hver sin side af det her lige linje. Vakalahadihisubul. Han siger, det her, de afbøjninger. Alaikulli sabili, shaitan. På hver de afbøjninger, der er en shaitan, der står og videre og kigger. Og så læste Muhammad og anden havde så rådtrim, mosta trimene, fetta beo. Aha, det giver mening nu. Hvad hvad det giver mening. Han siger, følg den her retning, som går lige på, og la være med at kigge til højre afbøjninger, så du falder i det her. Hvorfor? Fordi det er din redning. Det er det, Allah ønsker fra dig. En urbadibnisseri, Ardi Allah, var enhokal, sallad binarasul wahda, ta' jom summa atbala, alene biwajjihi, for var ardanam og ellet en belira. منها min helle og jom, var vajjilat min helle og kullu, for kala raġun, ja, asulallah, så vi til at Muhammad for Berira. Mal vil definere. Derfor at min herre union har en til ud Rajul, Vilken løvning har rått oss? Fakala, åsikum bittakwallah Ja, kjære jeg? Gud frikt høller Allah Was sam'a og ta'a Al Og in kan abda'n habashiyya Selv om ham der står overføye Han fra habasha In slav afgha habasha Selenge Hvor, like mig til det Selenge han abgår hala islæmiske løv Og praktisere selvfølge Ikke en kærlighed فإنه من يعيش منكم بعدي تمسّل لي واقط معه فسيرى اختلافا كثيرا كما سيأتي ما ستفير صن هذا فعليكم بسنتي فل سن الخلفاء الراشدين المهديين افلي دي ها 4 راتنس لينير ادي ها بها هالفست ايدن وعضوا عليها وَإِيَّاكُمُوا مُحْدَثَاتُ الْأُمُور Pas på med fornyelse i islam فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَهُ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَال Et værd fornyelse er, et værd fornyelse er, et værd fornyelse er, eller et værd muhdatha som er for os, og et værd som følger det, han kommer til at sig selv. Tayyid تكون من أنبغاك منها محمد صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاشتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم واستطعتم ذروني فلالله مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ min بِكَ ثَرَتِ سُعَلِهِمْ Når jeg hulader jer, når I stiller spørgsmål, jeg går fra jer, så lad mig være de, der har udlagt dem fra jer, når de har spurgt for meget og plus de har været uenige angående deres profeter Hvis jeg beder jer om at holde jer væk fra noget, så hold jer væk fra det og hvis jeg beder jer om at gøre noget, så gør det med det som I kan Kom i har en beretning som huset imam al-Turvidi alaihrahmatullahi hadith bilal ibn al-Hariq som jeg Rasulullah, jeg Man ahyya sunnah, man ahyya sunnah, qad umeetek ba'di. Demsam, funyya in sunnah. Det betyder, for in sunnah, komme på, hvad på overflade For fa inna lahu min al-ejr, al amila biha min al Han får det som folk har behandlet. Jo mere du genererer en sunnah, så vil folk få belønninger af folk. Og så siger han, hvor man er i det at kommer en som ikke acceptabel Allah Hans en af så han, fordi han en så vil han få deres hvad de Kære brødre og søstre, Allah subhanahu wa ta'ala siger, Oa mata forraku illa min baggima illa mubarjam binahum. De har set splittelse, når de har forgået fra jamaa. Derfor siger jeg til dig, kære brødre og kære søstre, hold til jamaa. Jamaa er ikke en jamaa, når de har et navn. En jamaa er ikke en jamaa, når de følger Jamaa når vi følger al og sunnah og når vi ser til haq, hak, og når vi siger til batil, er batil. Ingen har ret til at stå overfor, hvad profeten, hvad Allah og hans profet har sagt. det kan kritiseres. det kan lave fejl. En hver person, også en stor sheikh i din øjne, han kan havne i Jahannam. Derfor kan jeg følge sunnah undersøge sunnah سافأتو أي أين ذاين دفل في السنة أتيع سنة محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم وجزاكم الله الخير وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ومثوى المؤمنين أجمعين وصلى الله وسلم على سيدي أبا القاسم بستنون أي رحام الفاسب سوف نفسك أنك في سواء إن شاء الله بارك الله